Åh, oh, jag hittade inte. Var hamnade du någonstans? Jag var där borta vid gula huset istället och stod mot esplanaden. Ah, oh, okej. Okay. Ja, där bor jag. Här bor jag. Ja, mm -hmm. men det är ju bra att jag kommer. Åh, okej, okay. ja. Men man ska inte längst ut så ska vi gå. Ja, men tack. Åh, oh, vad fint du har. Tack, Harry. Jag och jag i min lilla 19 kvadratslägenhet. Ja, men det klarar man sig på. Ja, man överlever helt klart. Det är definitivt. Jag hade min, min kusin att byta att plugga här och hon bodde här hos mig en vecka. Och det gick jättebra. Ja. Vad skönt att höra. Ja, det är väldigt skönt. Jag tror man mig pasta. Ja, awesome. sen kan vi laga mat. Ja, vad ja. Men gör det hemma hemmastad du först, om du vill. Jag gör det. Jag börjar med att ta med skorna i alla fall. Ja, gör det. Vad har vi... Vi delar hur? Du delat Du kommer in i en guidad Ja, det var bra ja, var här. har vi den jättefina blåtsbara Ja. Den är väldigt, den är inte så himla bred, men den går alltså utmärkt att sova på. Ja, jo, men sån har jag sovit på flera gånger innan mm. Så den är jättefin. Den får du sova på. Och sen så har jag ja, du får låna en sån här kudde och lite filter Det blir fantastiskt. Ja. Mm. Men har du bott här i denna lägenheten hela tiden? Mm, jag flyttade in hit när jag började för två år sedan Aha. Sen har jag bott här Ja, förutom då när jag var bortgäst i våras Men annars har jag bara bott här och du var i Holland? Mm. Vad är det för skillnad mellan Holland och Sverige? Ja... Människor är väl mer... Till alltså de är inte här. Människor är oftast väldigt blyga och typ... Ja, vågar inte prata med män. Alltså, men i Holland, det var ju någon dag då jag gjorde någon skoluppgift att med kameran ute på stan. Och så kommer förbi en tjej som på Holland, jag fattar inte vad hon säger. Så jag bara, sorry, don't speak Dutch. Och då började hon prata på engelska. Och så står vi i slutet med att vi står och pratar tio minuter. Och hon informerar mig om var jag borde gå och se och vart jag borde gå någonstans. Och liknande liksom andra saker. Under var jag kommer ifrån och vad jag gör här och sådär. Så de är jättepratglada och jättetrevliga i Holland. Lite annorlunda jämfört med Sverige kanske. Mm. Det är inte riktigt att någon går fram och bara börjar prata helt plötsligt. Nej, verkligen inte. Och liksom som är intresserade av andra människor. och oh, Var är ni ifrån och vad gör du här? och De blir det oftast kortare liksom. Har du velat åka tillbaka till Holland och bo där Igen? Ja, det kunde jag, kan jag tänka mig. Kanske inte just att jag bodde där nu när jag pluggade fler i ett liten stad, men typ... Amsterdam eller Den Haag skulle jag rätt kunna bo i. Det var väldigt nice där. Mm, jag kan tänka... Vad gjorde du när du var där? I Holland eller i Amsterdam? I um, Holland. I Holland. Alltså jag pluggade ju. Det var ju putestermin där. Så att jag pluggade om dagarna och sen så hade, gick man på fest såklart då. På helgerna. <laughs> Eller ja, åkte iväg någonstans och tittade lite. Men vad var det du pluggade? Vad du det meddelade med? Mm. det heter Programmaking. Så det var ju mer att producera saker. Så vi hade ju en radio talkshow som vi hade där i slutet av mars. Som var en halvtimmes lång talkshow angående internetberoende och sen så, beroende av sociala medier. Um, och sen så hade vi också en tv-talkshow. Då hade vi typ ett debattprogram om ja, en typ så jämställdhet om manligt kring och kring. Och sen så gjorde vi en min dokumentär på 60 minuter som antingen skulle vara en slags resa eller någon slags barnprogram av någon slag. Uh, så att det var mycket att ja, göra egna shower och program och så. man skiljer det? så från utbildningen uh, här i karna. På. Det här är ju väldigt journalistiskt. Mycket så här. Om ja, man skriver tidning, går ut och intervjuar folk, designa tidningstider, webbtidningar, nyhetssändningar och så här. Det här var ju ingenting som alls. Det här var ju bara program som man gjorde så. Och skolsystemet? Det är lite annorlunda jämfört med de, de har något så här fyra terminers system. Så de har liksom två terminer på hösten och två terminer på våren. Oh, ja, nu är det lite konstigt. men Jag tror att det är som de har typ i England nu också. Så har vi så här, typ, alltså typ som midterms. Mm. Att Mellan de här terminerna har man då tenter. Um, så att vi. Vi hade ju rätt tur, så vi hade ju bara en tenta den våren när vi var där. Vi hade ju bara en i. Ja, men det var också, det var ju början av april, hade vi den tentan. Och medan alla andra hade både i april och i juni. Så vi det. Okej. Mm, det var väldigt färd men Var det någon slags annan mentalitet i hur man utbildar och hur man lär folk? Alltså det jag tänkte göra på, vi lärarna, de tänker mycket på punktlighet. Det är, börjar vi halv tio så är du där halv tio, inte fem över halv. Och så brukar man anmärka på det och även fast du inte har någon riktig lektion eller föreläsning halv tio så ska du ändå vara där halv tio. Även om det är typ självstudie eller vad som helst så är tanken att du ska vara där halv tio. Mm. Vi hade en dag för för lektioner eller föreläsningar Fyra dagar i veckan Sen hade vi en dag som var åt att göra uppgifter Och sånt till skolan Så just den dagen behövde inte vara i skolan Men alla andra dagar skulle vi vara där alltid, Vilket vi tyckte var lite konstigt För att hade man själv studier så kunde man ju lika gärna bara Titta på ett fik eller titta hemma Bara man fick det gjort Så någon dag fick vi ett meddelande från en lärare Klockan kvart till tio som undrade var vi var någonstans Så då sa vi det Men ja, vi ska ju jobba själva Men ja, okej okay. Men det är nog inte helt fel att ha det. Så man får nog få bättre självdisciplin kanske. Mm. Men samtidigt så ska man kunna ha eget ansvar också. Ja men precis. Just som, som, ja, mm. men de dagarna då vi hade ett eget arbete. Då hade alltså, då vi inte. Varför spelar så stor roll att vi var där halv tio eller inte? Nej. Mm. Men du är trivlig. Vilket är bäst då? Äh, Här eller Holland skolan? Jag skulle nog säga här. Men även för att lärarna här och så jag var kanske inte bäst heller att liksom, kommunikationen sviktade mellan, missa, eller typ som när vi hade bara när här När jag fick tillbaka våra saker hade varit två eller tre dagar på, och så rättade de. kanske inte var det bästa, men där var det nog ännu. Värre. Alltså, där var det, ja, men lärarna kommunicerade inte med vi hade två lärare. Och de kommunicerade inte med varandra så alltså, vi fick höra en massa olika saker hela tiden. Mm, och sen också att vi var tvungna att vara där halv tio och lite liksom, sådana saker. Och ja, nej, men det var väldigt, väldigt diffust. Så att jag tror nog jag tror att det faktiskt här är bättre. Men långar du att du tog en utbytestermin? Aldrig, det var det bästa jag någonsin gjort. Det var så jäkla kul. Den, alltså, och sen räknar man väl oftast med det som händer runt omkring skolan. Är ju, alltså egentligen, man är ju där för att plugga. Men det är egentligen bara en bisak jämfört med allt det andra som är. Så att, alltså allt annat var ju skitkul skolan var ju bara en liten del av det hela så det var ju inte så viktigt. Allt men allt annat gjorde ju hela upplevelsen fantastisk. fick jag röd eller blå och det är så alltså två färger så man väljer vilken av dem så jag får ju då nu välja antingen nöjer kultur eller nära fjärran eh, och jag väljer att nöjer kultur för det brukar vara rätt lätt vilken bok handlar om Allan Karlsson som smätter middag med eh, truman just det eh, truman. hundåringen som gick ut genom fönster och försvann ja, det var det och då får du sätta ett kris där ne? Precis. Och sen så vet inte jag då om man gör Jag hade jag för mig att det fanns en regelbok. Men det tror inte jag gör. Om jag får ta en ny fråga på en gång. Eller om det går vidare. Men brukar du läsa mycket? Eh, läsa ja. Det brukar jag göra ner. Just nu är jag faktiskt inne på Utvandrarserien. Oj. Mm, och är inne på sista boken. Så den, den ägnar mig åt i somras. Och sen i vintras och i våras så läste jag Mina drömmar Stad serien Den är skitbra. Den rekommenderar jag värt. Uh, nej men så att jag är jag inne på sista boken och den är väldigt bra. Jag försöker läsa rätt mycket. Och nu ägnar jag mig mycket åt klassiker också. Mm, jag så. tänkte det, jag utvandrar mm. men jag inte, <laughs> jag mig inte. Jag har skrivit precis. igår. Nej. nej men så nu, precis, nu har jag läst då Mina drömmar stad som är en klassiker. Och nu läser jag Utvandrar som också är en klassiker. Och sen så fick jag av min moster fick jag i julklapp tre andra böcker som egentligen utspelar sig. De tillhör Mina drömmar serier men utspelar sig innan. Så att jag ska läsa dem också sen. Nej, det ska Mm. Mm. Men det läste du, alltså i skolan och så här. läste ni mycket klassiker då? Eh, nej, inga klassiker eller lite grann, i gymnasiet så kunde man välja mellan några olika klassiker så då, för då hade vi, då hade vi så här, skulle läsa lyrik och läsa ditten och läsa datten och så skulle vi skriva angående det så då läste jag någon bok som är lite så här, jag vet inte om den är klassiker men den är rätt känd tror jag, den, är, den heter Pesten skriven av, jag tror att det är en fransman som skrev den, och den handlar då om en stad i Algeriet eller något så här, som, där dit pesten kommer tillbaka, helt enkelt. Och sen så får man följa några personer om det. det är för att Den var också faktiskt rätt bra. Men varför får börja läsa klassiker igen? Jag vet inte. Alltså, det, jag fick först den idén när jag var typ... Hur gammal var jag då? Typ 20 tror jag väl. 2022 någonting. Då läste jag, typ, då läste jag så här, böcker av Victor Rydberg och... Eh, så, jag läser läste Singo till exempel det är en gammal bok jag tror vad han skrev den. och sen så la jag det lite på hyllan och sen så nu tänkte jag att Nej, men jag borde väl kanske läsa någon sån gammal bok som andra människor läste innan mig typ och som, är, som räknas som klassiker liksom bara för att det är lite samma sak med filmer liksom man ska ha sett dem eller ha läst dem Så man vet vad man pratar om typ. Och vissa klassiker kan ärligt tråkiga men vissa är bättre. Istället så <kör> Ja. Ja. det är ju alltid så, alltså om man ska ta nu tiden så är ju vissa böcker bättre än mm. andra också. Jag har i mig genom Gudfaren filmerna. Det är nog av de tråkigaste filmerna jag har sett. Men nu kan jag faktiskt säga att jag har sett dem. Mm. Jag har inte sett dem. Så nej, jag... det, alltså det nej. behöver man inte göra. De är så jäkla tråkiga så egentligen gör jag inte det. <laughs> okej. Okay. Jag kommer inte kraft ihåg att vad det handlar om. Men ja, oh, nej, de är ingen kul. Men kör du igen, nu svarar du rätt. Yes, okej, okay, då kör jag igen Så, då får jag välja... Oh! Vit, då får man välja vilken som helst. Ja, vad väljer du? Eh, då väljer jag, jag kör väl en nu och då tar vi. Nu och då? Ja. En gul alltså. Mm, precis. 1971 hölls en uh, protestaktion i Stockholm mot ett träd som skulle fällas vid byggandet uh, i tunnelbanestation. Mm. Vad för slags träd var det? Mm, mm. Vad, vilket år så 1971. 90... Oh, då var det ju, jag tror det var Lindar. Kanske. Det var Alm. Attas, jag visste att det var Lind eller Alm. Almstriden. Det var, det, det var den striden, ja. mm. Jag har att det var... Visste det var Almarna där? Ja. Och du kommer väl ändå från Stockholm? Ja, jag vet. Alltså jag visste, jag tänkte att det var så här, det är antingen Lindar eller Almar och så var jag mer säker på Lindarna. Men jag har för mig att de bråkar de mycket tvärare i Stockholm. De bråkade ju om tv ekan som ut av SVT. Den var ju också bråk om men den fick de ju ta ner till slutet. Så där står de stubbe kvar. Hur bor du, eller borde du uppe i Stockholm? Alltså jag, jag bor ju, när jag är hemma i Stockholm så bor jag fortfarande hemma hos mamma och pappa. Jag har tyvärr aldrig haft råd eller möjlighet eller något sånt att skaffa något eget. Jag har ju aldrig haft liksom fast jobb eller något sånt överhuvudtaget. Så jag har inte kunnat göra det. Och uppe i Stockholm generellt är det jätte svårt lägenhet. Så att jag har en jäkla tur som har föräldrar som bor där och som har på bor hemma hos Annars hade jag nog inte överlevt. Var bor ni i Stockholm? Vi bor strax utanför Stockholm på en som heter Lidinge. Så det är väl, åker man kommunalt så tar det väl 20 minuter så är det inne på i centrala stan Så det är faktiskt väldigt skönt att vara så nära mm, Det kan jag väl tänka mig ja. Och så är det, det är väldigt fint med områden och liksom inte allt för stora för höga hus och sådär. Mycket nära naturen och så, så det är väldigt mysigt faktiskt och när jag kom fram till mitt parad Men, äh, ja, det var den här lägenheten, det var väl när jag hade väglöst där för två år sedan. Hade jag det. Så det var, ja, det var mindre roligt. Och vägglöst de, ja, alltså som, som namnet säger så bor de i väggarna. De hos mig bodron eller ja, alltså i riktigt jobbiga fall så bor de om de är riktigt många så bor de liksom i möblerna och i sängen. och så. Där, vilket är jätteligt. de gjorde med Nej, de var aldrig så många som du var. Så de, de bodde bara i, alltså i springorna mellan golvlisten och väggen. Bodde de. Och sen så kryper de fram på nätterna när folk sover. Jag vet inte varför de gillar nätterna bäst, men de gör det. Så de kryper fram på nätterna när folk sover. Och så suger de blod. Precis som mygger och fästingar och bromsar och sådär. Så de går omkring och latchar och suger lite blod och får lite käk. Tycker det är skönt. Och sen så när, ja, när det börjar ljusna igen så försvinner de. Nu går de och lägger sig bakom kollblisten. Så att, alltså det börjar ju med att jag vaknar någon morgon. Och märkte att det kliade. Jag hade något så här, jag tror det var att det var något insektsbett på, på handen. Eller typ två. Och så märkte jag att kliade där. Och sen så märkte jag att ja, men jag började klia på ett annat ställe också. Så efter några dagar så märkte jag att det fortsätter klia. Och det blev liksom mer och mer. Och så sa jag, varför sjutton kan det vara för någonting? så att jag började tänka lite och skrev, jag på, skrev på Facebook så att ja, alltså det krigar typ av hela kroppen vad, vad kan det vara liksom och jag visste inte vad det kunde vara men då var det en tjej som, som jag kände som skrev som sa det jag tänkte på att kanske är vägglös och så googlade lite på vägglös och Vad men kan det vara det och kanske det, vet inte och det var ju riktigt påfrestande för det tog ju jag tror det tog någon vecka Innan liksom jag fick svar på vad det eventet kunde vara. Och innan jag faktiskt började inse att fan det här är kanske vägglös. Och då hade jag liksom, jag men föreställ dig som du skulle ha typ 50 myggbett på hela kroppen. Som kliar konstant. Och det blir liksom bara mm. fler och fler. Ja. Så jag hade liksom, jag hade ju bett, jag hade ju bett längst, eh, vad heter det? Käken. Ja, längst käklinjen där hade jag ju bett. Och de var liksom på halsen, på armarna, på ryggen, rumpan, benen. Det var inte så mycket på liksom själva framsidan på magen och så, utan det var mer liksom ja, men, hakan, armarna, och benen där, så. Um, så efter tag, vad gjorde jag då? Jag tror, jo jag började med att ringa han till Simex en gång. Uh, och sa det, ja men jag tror att jag är vägglös. Och då ställer de såklart frågor då, som är liksom standard då, när... Folk, de tror folk är väglas. så då frågar de mig, ja, okej, okay, när var du flyttande i lägenheten jag bara, men det var liksom i, ja, i september ja okej, okay, jag hade stått tom innan jag bara, nej, killen som bodde innan mig har flyttat ut liksom samma dag så att det var ingenting, de bara, nej nej men då kan det nog inte vara vägglas för att vägglas då ska det ju stå tomt jättelänge för att det liksom ens ska jag vara chansat chans att det dem och så var det en massa andra frågor som inte stämde heller som bara, nej nej nej det där är säkert inte väglas. det är ingenting jag bara, okej, okay, nej nej Strykten och dagar till, och så kände jag att nej, fan, alltså det här går ju aldrig över, det här kommer på bli värre. Och då var liksom, det liksom, var ingen kul. Så då gjorde det så att, då gick jag att du gick till en läkare eller till, ja, men till vårdcentral och sa det att ja, jag har märkliga änderbätten, jag tror att det är vägglös, kan, liksom, kan du kolla på dem. Så hon tittade på dem och sa det att ja, det här ser ut att vara insektbett, så jag skulle nog säga att det är vägglös, att det är det. Uh, och hon var ju också jättebröd att Antisimex inte hade lyssnat på mig första gången. Så hon sa att Hon bara, nu tycker jag att du ringer upp Antisimex. Och så säger du att du har fått läkaruttalande om att det här är vägglöst. Så att de borde komma och kolla. Så jag bara, okej, okay, visst. Så ringde jag upp dem igen. Och de bara, nej, nej, det, det är nog inte vägglöst. Utan nej, det, det får vara så. Och jag bara, ha, okej, okay, kul, tack. Uh, och sen ringde jag upp dem en tredje gång. Uh, och det här var på en fredag, kommer Så ringde de då den tredje och, och då var jag liksom nästan desperat och jag sa: alltså, Herregud, jag tror jag har tror jag vägglös. Ni måste komma hit och kolla. Alltså, det är kliar hela kroppen jag blev vansinne. Och de bara: ah, Ja, men sov kvar i din lägenhet över helgen så ser vi sen. Och jag tänkte att nej, alltså jag kan inte bo här en hel helg liksom, med det här. Så att, uh, då ringde jag faktiskt Kalmar hem, och de kom hit på en gång och konstaterade: Ja, men det här är ju vägglös. Så de fick hit Antisemix på bara ja ganska 20 minuter ekonomit. Så sanerade de lägenheten men sen så var det återkommande problem med det så jag tror jag hade besöka Vantisinmex 3 fyra gånger under en fyra månaders period. Så det gick inte att klira hela tiden. Ja, i början kliar jag mig jättemycket. Och sen så fick jag ju massa så här men typ som alltså det var inte silokinsalva, det var ju liksom st starkare så att klia kliandet skulle sluta. Och så allergitabletter också och fick jag köpa. Um, så att Sån salva som Salvasson fick jag, så gick jag ner efter att ta. Men sen kom du tillbaka igen. Och då var jag så här: ah, Men shit, då är hittade ju Då hittade jag faktiskt en levande vägglus faktiskt. Klockan typ 9 på morgonen så krapade de kring min kudde. Det är väl lite ofrest. Hur ser de ut? Eh, jag vad ska man säga: De är små, lite brunaktiga. Rätt platta små insekter. De är väldigt små. De är inte mer än några millimeter typ. Eh, de är ja, lite brunaktiga sådär. Och sen tror jag när jag har på Google så tror jag att de är lite mörkare då när de väl har sugit blod för att blod är så pass mjukt. Och då så tror jag att de har typ sex ben och kravlar omkring, typ så. Och den så kravlar omkring min kudde nio på morgonen. Och då ringde han till Cimex på en gång så de kom och tittade på den och sa att ja, det här är en vägglus. Men du har inga andra tecken på vägglus så det här kan inte vara vägglus. Man bara, nej, okej. Logiskt. <laughs> <laughs> uh, nej men så att, ja. Nej men de var på tre, fyra besök här bara av. Åtminstone två av dem var för att liksom sanera. Och så fick jag fick en ny säng och allting också. Så till slut gick det bra och nu är det okej. Det var skönt. Ja oh, faktiskt, det är väldigt skönt. För det känns som att man inte är så nysiga. Nej, inte direkt som sagt. Det är bara föreställer föreställa 50 myggbett på kroppen. Liksom. Som alldeles på TK. Det är inte bekvämt överhuvudtaget. Det är skönt att de försvann igen. Ja, det har varit väldigt skönt, annars hade jag aldrig upplevt. Lass oss natthuse gå! Nej, man, jag vill nog inte gå. Jag vill nog en bit tansa. Kortsjönalda är det ännu inte så sent. Lass oss nog en bit tansa. Nej, man. Vad är det pinsammaste du upplevt? Ja, alltså man kommer inte ihåg så mycket. Jag kommer ihåg en gång. Det var i år I år. Jag körde. Rejse. In i en. Så här ingångs, ingångsskylt. Oj. Skylt. Till. Liften. För barn. Jag var alltså typ 14. Och någonting. Och, och så var det. Det var jag och min kompis och hennes pappa som skulle åka. Och sen så är de redan ner i lyftkön och jag är så okej okay, jag kör race sen hukar jag mig det mesta jag kan. Så glider jag in någon ingången för typ små barn Så hukar jag mig ner, kör jag genom och slår i med huvudet så hela, hela den här ingången faller och mina gladjer glider av och jag bara, okej okay, jättepinsamt. <laughs> så vi satt lite såhär pinsamt tystnad i lyften på väg upp. Alltså jag har ju säkert gjort något mer pinsamt än så. Men det är ingenting som jag kan komma på tror jag. Det är det, är väl det jag kommer ihåg som var mest pinsamt. än jag säkert gjort något annat. Alltså i den åldern när man är 14 mm. så är ju allting pinsamt. Ja. Allt kan man gör. Ja. Ja. Och Gud, ja men det var, det, var, det var en pinsam händelse. Vad har jag mer gjort om pinsamt? Nej, jag kommer inte ihåg. Nej det var inte pinsamt så jag kommer ihåg. Det var kanske inte så farligt för någon. Då ska jag säga, vad skulle du vilja våga göra? Alltså jag är ju höjdrädd. Så vad som helst som är högst, högt upp så... Typ nu när vi var i Holland så fanns det ett kyrktorn som man kunde klättra upp i. min mamma var hälsade på och då bestämde ja men vi gör det här. Så en bit upp så säger mamma, ja men jag är lite klaustrofobisk. Jag bara känna lite grann hur väggarna bara rör sig närmare. Och jag bara, ja jag är höjdens. jag känner bara hur tornet faller. <laughs> men vi bara så. Här, nej men vi fortsätter upp. Och så, så bara, nej nu klarar vi inte längre, nu går vi ner igen. <laughs> så att ja men det är väl det egentligen. Eh... Jag vågar vara lite mer... Ohöjdrädd Ja men typ vad som helst som är högt upp. Typ så här fallskärmshoppning. Bungee jump. Ja fast det är, det är nog lite för läskigt tror jag. vi kan skriva det, typ fallskärmshoppning. Alltså bara åka Paris julet, läskigt. För det är så högt upp. Men, men när börjar det bli för högt upp? Nej, när börjar det bli för högt upp? Alltså sagt Paris det är högt upp liksom. Det är, bara det tycker jag är läskigt liksom. uh, Sen, vad heter fritt fall? Det hade jag ju heller aldrig kunnat klara. Det är också jättehögt upp. Så det är väl inget liksom... Något som också är väldigt obehagligt är typ spiraltrappor. För de är lite instabila. Och sen speciellt de här i typ järn eller om de gjorde som, är som ofta som som nödutgångar vid byggnader. De är ju så här, det är ju som nät liksom. Så man ser ju rakt ner. Och så är de så instabila som skakar. Så de är också sjukt läskiga att gå i. Då blir det så här, hur hjälp. Men är spiraltrappan i skolan, när jag inte läskig? Den mellan röderkorridoren och tv-korridoren? Nej, den funkar faktiskt. För den är, inte, alltså, den är inte så jättehög heller. Det är om det är så här, du vet att det är typ två trappor som står på. Så, så den, den funkar ändå, den går man rätt fort. Ska säga, vad vill du aldrig göra igen? Jag vill aldrig göra igen tåndsprutet blod på något. Är du blodrädd? Nej, det är mer nålarna. Som jag inte gillar. Det är ju inte så farligt. Jag vet inte, om jag kan inte komma på något som jag inte vill göra igen. Vem eller vad kan få dig att skratta? Eh, riktigt dåliga skämt och ordvitsar. Dåliga skämt och ordvitsar? Ja, dåliga skämt och ordvitsar. Jag ger så lätt råd. Men om det kommer ett bra skämt då? Det kan jag säkert också skratta åt, men det är de dåliga som är roliga. Uh, vad är din största dröm? Min största dröm just nu är ju att ta examen och få ett jobb. Kan man skriva det? Ja men det är klart. Alltså det tycker jag inte är en dålig dröm. Ta examen. Och få jobb. Vad vet du om du vet? Vad vet du om du vet? Du vet du vet. Du Du för gefällig. Vad hade varit ditt absoluta drömjobb? Oh, gud, vad hade det vart? Alltså inte inom journalistiken utan bara vad som helst. Vad som helst. Vad hade det varit. Alltså som, som är, nu vi ju med här eh, att jag är lite ångest inför allting som händer nu i det här året så känner jag nog att förskolelärare hade inte varit så fel ändå. Men alltså, annars är jag väl ja, men, typ ja men filmskådis. Det är ju något som alla säger. Det hade, ju, det hade ju varit trevligt komma in på dubsen skolan och är runt där, Fast det är väl också svårt. Vad hade du velat bo? Ja, om jag, alltså I Sverige så är det ju Stockholm, obvisst. Hur är det Stockholm, är det Villa eller lite lägenhet. <clears throat> alltså, jag vill ju gärna bo som jag växte upp. Så att, alltså, och jag är ju uppväxt i Villa. Så att det hade ju varit trevligt att bo någonstans i en villa ändå någorlunda halvcentralt. Men sen en lägenhet är ju inte heller så farligt att bo i. Så alltså lägenhet kan ju vara det också. De är inte så himla stora och lätt att möblera. Um, så att egentligen spelar inte stor roll. Men om jag får barn och så här, nu har jag bo en villa med barnen. Eller ja, radios har det säkert också funkat. Men bara vi har slags trädgård och lite mer frihet och sådana saker. Men själv ska jag inte tänka bo i lägenhet det ingen fara. Mm. Mm. Så vem är du hemlig kär i? Spelar någon kändis eller ska, ska det vara en kändis eller ska det vara en, typ person, en vanlig person som man känner? Du får välja precis vad du vill. Jag är ju inte egentligen. Om man inte, egentligen. Om man ska räkna såhär kändis crush. Då skulle det vara typ. Ja, men då är det Ryan Gosling eller något. Och Christian Bale han är också snygg. Det är väl typ han. Ja, underskrift också. Soarin Eriksson. Yes, that's my name. Jättebra. Jag funderar på att byta Det var då. Eh, till... Eh, det är efternamn som, vad var det? Det var min morfars föräldrar som tog det. Tegeberg. Mm -hmm. mm, ja, de tog det och sen så hette de min mor och morfar det. Och mamma hade det som flicknamn innan hon gifte sig. Och min moster nu är med gift och hennes man tog det efternamnet. Så att min moster och min, hennes man heter och det fortfarande. Så jag funderar på om jag också ska ta det. Jag tycker det är coolt. Det kan vara lite roligare än Eriksson. Ja, precis. Det är ju lite ovanligare. Men min mamma, hon tycker det är lite kul från så här, Ingen kommer vi att du stavas. Du kommer få leva med folk som bara, hur stavar du det? Eller säger Tegelberg eller något sånt. Just, men, är Tegeberg med E eller E? Med E. Och sen inget L så det är bara Tegelberg. Ja, så, men det kan man leva med. Jag tycker det är så fint att det alla fall så att jag skulle göra det byta till. Mm. Men, men varför? Ja, men dels för att Eriksson är så jäkla vanligt. Det var det tredje vanligaste efternamnet i Sverige tror jag. Och sen, som sagt, alltså, Tegeberg är rätt unikt och jag tycker det är, alltså, det är, det är coolt att ha att det är ett unikt jättenamn och så tycker jag det är tråkigt om det skulle liksom försvinna. För jag tror jag tror inte min moster och hennes man kommer få några barn och sådär så, där, så då, kommer det liksom, och då kommer det namnet försvinna. Så det är kul om någon kanske heter det. Sen kanske det försvinner efter jag har tagit det också, men ja, jag vet inte. Det är trevligt att ta det tycker jag bara. Det verkar mm. fint och ovanligt. Inte många som heter det. Väldigt unikt. Ja, men och. har du några syskon eller sådär? Mm, jag har en lille bror och en stora syster. Tror du de kommer att ta Tegeberg? Nej, inte. min bror är definitivt inte. Och ja, syrran är ju fridra gift nu med en fransman Så jag tror det är jättesvårt om han skulle ta det efternamnet också. <laughs> <laughs> han, skulle inte ha, han skulle inte kunna uttala det riktigt. Men hon har ju ett rätt ovant efternamn. Eller ovanligt, men det är franskt efternamn. Så det är ju det är också rätt ovanligt och speciellt så Mm. Det är lite roligt att heta Tegelberg kanske. Ja. Också, kanske. ja Eriksson är lite tråkigt. Det förstår jag Och då ja. sen föra vidare. Det. Ja. Det lite... Förhoppningsvis om jag får någon son eller någonting. för som jag får en son hade det ju kunnat vara kul att döpa honom till Sonny. Så hade jag ju hetat Sonny Eriksson. Då borde jag försöka träffa en man som heter Eriksson också. <laughs> Sonny. <laughs> ja. Tyckte de dåliga skämt eller vad var det? Ja. tycker jag tänkte att vi sa lite snabbt innan att du ville bli förskollärare. Mm. Varför ville du bli det när du läste journalistutbildning? Mm, ja, alltså det var ju det som det stod emellan då när jag väl sökte. Um, och jag tänkte, för jag började som vikarie. På förskola. Uh, när var det? 2010. Och då var jag så här. ja okej. Okay. Förskollärare funkar som typ vikarijobb. Men det är aldrig någonsin någonting som jag skulle kunna tänka mig att jobba med. Uh, men sen jobbade jag. Jag har jobbat med som det alltid i typ två eller någonting. Uh, och sen efter det var jag så här. fan det är rätt kul ändå. För att alltså. Jag vet inte, det är. Alltså på något sätt är det kul att jobba med barn. Och, och så såg jag liksom. så fanns det ju vissa barn som hade olika. Eh, handikapp och sådär. Och sådär. Ja, om man ska säga. Och så där. Alltså, vissa, Det var något på något dag som hade ett barn som hade Asperger så han hade liksom en pedagog som hjälpte honom extra mycket och gick iväg med honom och övade och tränade och sådana saker. Och så såg jag några barn. Var ett barn hade hon, hade. hon hade liksom Aspergers. De hade gjort en. Ja, undersökningar jag ska säga. Och så var det en pojke som de inte var riktigt säkra på- man hade det inte. Och jag, tyck, jag tyckte, jag är ju för sig ingen professor prof men jag tyckte att de båda de två blev behandlade fel- om de egentligen ska behandla barn med liksom, speciella behov. Så då tänkte jag att Nej, jag borde fan bli förskolepedagog- och sen tänkte jag plugga vid till specialpedagog- så att liksom kan hjälpa barn, alltså vanliga pedagoger med hur de ska- handskast liksom med vad de ska göra med just de barnen. Men tror du att du kommer bli förskollärare? Jag vet inte. Jag har ingen aning faktiskt. Jag har ju som plan att jag, om jag inte lyckats få ett riktigt jobb nu då, efter, efter vi slutar så har jag ju förskollärare som plan B och sen så är det ju jag vet inte hur det ser ut alltså i övriga landet. Men jag vet att just där jag jobbade så är det ju folk som jobbar som förskollärare som inte har någon utbildning. Så att jag vet inte. Tycker de man är tillräckligt duktig kanske man får liksom en vikariat och sen kanske fastansvälning. Jag vet inte. Men jag kan tänka att alltså det, det skulle vara kul också jobba som förskollärare. Men hur ska en bra förskollärare vara då? Hur ska en bra förskollärare vara? Alltså de ska ju... De ska ju alltså de ska ju vara snälla såklart men inte för snälla de ska ju inte hålla på liksom och vara så pass snälla så att de liksom, alltid kan säga ifrån till barnen. Man ska ju vara snäll men man ska också vara bestämd så att liksom såklart ska man ju om det är något barn som är ledset så ska man, ju, såklart, man ska ta hand om dem eller liksom ja men se till att och... jag vad ska man säga alltså man ska ju vara snäll mot andra barnen liksom. Är man gullig mot ett barn så kan man väl vara lite gullig mot alla andra liksom. men sen även man ska inte hålla på att dalta med att måla på. Utan man måste ju vara bestämd också. och med... Ja, så. Um, och såklart, man ska ju lyssna på dem. Inte bara alltså, vifta bort dem om de vill någonting. Utan man ska ju ta liksom... Barn är också människor. Man ska ju ta dem seriöst, så att säga. Men, men har du något så här skräckexempel på vad du har sett av en dålig pedagog? Ja, men det var väl den där förskolan då. Med, där de hade de här barnen i Massberg som de inte riktigt... Kunde hantera, liksom. De hanterar väl de som vanliga barn. Alltså. Ja, när flickan då som, som hade Aspergers liksom, eh, började hon skrika, så behandlade de henne som vilket barn som helst, liksom så. Det var inte så att de hade fått någon direkt utbildning i hur de skulle hantera situationen och så där. Och det tycker jag väl kanske var lite sådär. Och sen på samma förskola så lärde de alla så börjar de ju lära barnen engelska och jag tycker liksom är man två år gammal så måste man inte liksom börja lära sig engelska, det kan de vänta med i sådana fall till som kanske är ja men äldre typ sex, eller börja skolan i alla fall för jag tycker liksom, de är ju fortfarande barn, de ska inte börja stressa i och börja lära sig saker när de liksom är två, det tycker jag är lite väl Det är då, de lär sig bäst i och för sig Ja, i och för sig det kanske är, men jag vet inte jag Tycker barn ska få barn de kommer börja skolan så småningom Jo, och mm. den kan ju ta lång tid i den här, slut. Mm -hmm. Det gör den. Men om du ska utbilda lite mm. specialpedagog, till mm. och med, det kommer ju vara typ 4-5 år till. Ja, vi ska se. Jag tror, det är så vanlig förskolepedagog, jag tror det är typ fyra år. Och sen ska man ha jobbat ett år, och sen tror jag bara att den utbildningen är ett och extra. Jag tror inte det var så mycket längre så så att det är inte så farligt men jag kommer att vara jäkligt gammal i sådana fall alltså, om, nu, har jag, alltså, nu har jag redan tagit tre års CSN-lån för den här utbildningen och om den är fyra år så måste jag ju liksom på något sätt försöka, om jag skulle gå den utbildningen också så måste jag ju på något sätt lösa det sista året också så att jag har pengar och råd att liksom kunna gå den utbildningen det kan ju funka som distans någonstans Ja, ja, kanske ju, inte ja kanske det är ja, jag vet ju några När jag eh, vikarierade, några som gick eh, Förskola- och på distans. Så det går ju egentligen, det kan man ju eh, Nej men så att det är liksom man skulle försöka, Först ska jag försöka finansiera det sista året eh, Så att Men ja, då blir det ju Sex år totalt eller, Nej fem år blir det väl totalt om man skulle räkna in den Och så blir det väl sex år om man skulle jobba ett år med Så att det, det blir långt mm.